Du lyssnar på en podd från GT Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson ja, jag, var med, jag var med om en sån riktigt o, otrevlig sån sak en gång mm. och då var det inte just polis eller någonting sånt, men jag, vi trodde ju det då det var, så var, Jag hade spelat ett ställe som, som heter Recife i typ, under, typ södra Brasilien kanske, mm. eller något mm. sånt där och så spelade jag där och så bara, bara allting svingat och hade några svenska polare med mig så åkte vi minibus fram och tillbaka med en ganska lång bilväg, sedan två och en halv timme på långa och det är ett brasilianska vägar. Så sitter vi där klockan fyra på morgonen och är kanonfulla och dricker typ vodka-flaskar och bara det är årets spelning och var svinnöjda och tyckte typ att eh, vi är superstars of the generation. Så ja. ser vi helt plötsligt blå ljus bakom oss. Och bara, fan också. Det här är ju, du vet, så börjar man direkt tänka sig man bara, fan man vet ju att det är mycket korruption och såna grejer liksom. Ja. Så, att, vet, så du bara, kom, kom. har vi gjort någonting ja, exakt, som inte är bra? Kan exakt, man ta ja. oss på någonting? Liksom? Exakt, har jag gjort någonting som är fel här nu liksom. så ser, känner jag bara, du vet, hur snubben som kör bilen bara tog gasar helt plötsligt. Och jag bara, ehm, i don't want to be this person, you know. But in Sweden, you know, if the police chase you, you stop. Because they are police and have guns and are very mad at you if du you kände, don't stop. Du kände också liksom att oddsen höjs ja, för säkert, varje meter liksom. Bara, det kan bli tråkig stämning precis när som helst här. Ja. Och då vände sig föraren till mig och bara så här. Bro, it's not the police. Och jag bara, okej. Okay, vad, vad, vad är det då? Han bara, no, it's robbers. It's the trick they do. Är man inte kaxi, Är det inte gliringar från svärfar Eller hån från diverse Nyutexaminerade MFFare Så är det nya tveksamma straffar I ansiktet Och diverse pungsparkar från svensk domarkår Du lyssnar på BBpodd avsnitt 150 Och vi ligger på gt.se Snedstreck Jocke Yes. hur mår du? Alltså jag har nog aldrig känt mig så oförberedd inför en poddinspelning någon gång i mitt liv. Jag har inte ens fått på mig hörlurarna, ser jag nu när du sitter här och viftar med dem, eh, bort, någonstans bort i periferin. Jag ber dig sätta på hörlurarna och så frågar jag samtidigt då vad det är du dricker för blåburk. Som jag har sett på Instagram eh, hos väldigt många så här profilerade eh, influencers. Okej, är det så? Jag kände mig som ett alkisfyllo när jag köpte dem. Men du är på nu, tycker jag jag säga. Du är liksom med i svängarna. Okej, det är någon sorts finsk grogg som de har tryckt ner i en 33-centilitet blåvit burk som kanske är i och för sig lite för ljusblå för min smak. Gin och grapefruit, 5,5%. Och det är precis vad jag behöver idag faktiskt. För att det har inte varit min bästa dag i livet. Det har, det har varit mycket som har, har kinkat och skevat och varit jobbigt. och Ja, du vet. och det är, det är ju inte mitt fel heller utan det beror bara på alla andra. Ni hör ju att han är Bianca Ingrosso i, i bara manligskapet istället. Apropos Ingrosso så har vi väl någon sorts DJ tema lite senare i programmet. Men innan dess så vill jag veta... På tal om DJ-temat, vilken som är veckans sponsor? Ja, det limmar ju så oerhört bra faktiskt. För vi säger välkomna tillbaka till Jays Headphones som sponsor för Baby För för fan vad skönt! Det var väldigt roligt sist ni var med och vi ska ha ännu roligare denna gången. Vad är det de har plockat fram i pipen nu då? Nej men vi hade ju, förra gången hade vi ju ett succéerbjudande. Att man fick 30% på hela sortimentet av Jays Headphones. Och Henke som är stor blåvitsupporter som jag dessutom har sprungit på ett flertal tillfällen och nu han finns på riktigt. Nej, <laughs> ja. är det sant? Och han är en riktigt god gubbe. Han vill ju att alla blåvitar ska få en riktigt god sommarre helt enkelt på Jays Headphones. Så exakt samma sak som förra gången. Man går in på jaysheadphones.com och så skriver man in den här koden: BBPODDM med stora bokstäver. Om ni inte kan stava det nu så får ni stryk. Ja, men det är många som inte har ja, det. Är eh, men eh, så, så får man 30% på allting. Och det är så att de har kommit med en ny produkt. Och du tycker, åh vad jobbigt, gammal, bla, bla, bla. Men det här är bra, för det kommer betyda att det blir billigt. De har ett nytt par med såna trådlösa lurar som är så jävla gött att ha. Sådana som alla har till sin iPhones typ. Ja, men man vill inte sitta fast i saker. Man vill inte fastna i typ trappor och... Jag vet inte var man fastnar i. Hur går du, du i trappor? Ja, hårborstar, ölflaskor och fängelser. Man vill inte fastna på ställen. Då finns det ju en produkt som vi har pushat ganska mycket för innan, som heter. A6 Wireless, som är att säga, toppprodukten av deras eh, trådlösa lurar. Nu har det också släppts en lilla syster, eller lillebror om du vill, till den här eh, luren som heter T4. Den enda skillnaden är att det är två timmars batteritid mindre. Det är, det är alltså tio timmars batteritid. Den kostar i originalpris 4,99. Vilket innebär... Att med 30% så blir det 349 spänn för ett par sådana trådlösa hörlurar. Vilket innebär att alla borde fan kunna ha råd och fixa ett par sådana. Så att de kan lyssna på BB-podd i sådana goa trådlösa hörlurar. Jaysheadphones.com skriv in BB-podd i den lilla rabattrutan så får ni en riktigt schysst deal. Ska vi då ta och göra livets radioövergång Patrik? När Från du... hörlurar till... Diskjockey <laughs> Det är det, det du vill säga Han har erövrat de stora DJ-scenerna runt om i världen Och spås en lysande framtid inom dunka-dunka Samtidigt som han ligger bakom hittar som Shadows, Arms Wide Open Och nu senast dängan You När han inte reser runt med feta hörlurar Kanske från Jace Runt nacken och skivspelaren under armen Följer han slaviskt laget i sitt hjärta vi kunde nu ha varit i Tokyo, på Manhattan eller i Las Vegas Men vi är i Göteborg Välkommen till bb Mikael Wermetz. Tack så hemskt mycket Jag måste ju genast protestera då För att när var det senast som du gick omkring med en, en riktig skivspelare, Mikael? Oj, och det måste vara många år sedan jag skulle nog säga att det kanske är tio år sedan eller något, men med det sagt så började jag faktiskt spela riktiga LP-skivor, men det var tungt jag tycker fortfarande att du borde göra det. Patrik Isaksson har inte spelat gitarr på 20 år heller men likförbannat går han där omkring, med case. <laughs> liksom. Han går likförbannat där med caset hela tiden liksom, och låtsas vara någon sorts gitarrvirtuos. Eh, jag tycker ändå att du med gott samvete kan gå runt med skivspelaren under armen för ju. att någonstans framhäva vem du är. Det kan ju vara så att det är bara för syns skull också. Ja, har, du, har du gått fram och känt på den? Nej, men jag, jag, Nästa gång. Jag, jag kanske har spelat på eh, Summerburst under 79. Bara, satt en, jag satt en sån mussepiggmask över mitt huvud. Hannes, är det okej okay om jag synar det uttalandet <laughs> <laughs> det, det är helt okej. Okay. Patrick var det han som, som, som hade... Kraft att ge sig av. <laughs> Eller mod och stanna kvar kanske. Ja, jag vet jag inte. tänkte alltid på mod när den mållåten spelades. Ja. Eller mod och stanna kvar. ja Det var en, en liten parentes här, som kanske inte hade så mycket med våra gäster att göra. Om man tänker efter då så är det ytterligare en utsvämning från Jukes primetime. Där du liksom cementerar allt som hände i din hjärna mellan 90 och 2001. Patrik då då Hos dig är jag stark, hos dig har jag hunden kvar yes. eh, Det är ju inte därför Vi har tagit hit våran gäst yes. För att prata om och sånt. Nej, och skilspelare Utan det är faktiskt så att Mikael eh, Som lite liksom eh, Topping på kakan, icing on the cake Är också stor blåvitt supporter Eller hur? Extremt och hur är det nu ute i den vida världen när du går runt med ditt DJ-case under armen? Här, hur, hur, hur? Ja, ja, arm. så hur, han går runt med Patrik Isaksson. Ja, som man gör. Ett stort Gibson-case. Hur, hur möts du där ute i i den här elektroniska världen för min magkänsla säger att det kanske inte, att du är ganska ensam då med att vara den här fotbollsfanatiker samtidigt. Extremt väldigt mycket så att eller så här det beror på hur man ser det men på den stora alltså den stora massan musiker så finns det säkert en hel del fotbollsupporter men Just i min sfär, om man säger så, så är de inte så många faktiskt, överhuvudtaget. Didier Thiesto känns som en jävel på Tetris inte på fotboll. Han, han är faktiskt en extremt stor supporter av Nack Breda, av alla grejer. Jaha, men då fanns det ju det en, en, en bror i alla fall. Ja, ja. Han, han går inte på att här fotboll med överhuvudtaget, han har andra saker i huvudet. <laughs> det är så med de här Benelux-gubbarna ja, Är han inte exakt. därifrån? Men det går inte att förstå vad de säger över huvud taget. Lite så, lite så Plus att han är någon form av jättebaby Jag tycker väldigt mycket om honom Men han är väldigt färg Det är någon form av specialgubbe Du, hur är livet som Blåvit-supporter då? Det är upp och ner kan man väl säga Mest ner kanske Ja Tålamod kanske. Vill säga. Du har haft ett tag nu. Ja, vi har haft lite tålamod och så är, så är det väl absolut. Och, men man ska väl också kanske minnas då att nu när det är så här, jag är överdrivet positiv alltid vilket är väldigt tufft att vara uppenbarligen just nu kanske i dessa tider men man kanske ska komma ihåg att vi har tappat en del spelare och sånt och förvisso kanske inte fått in några nya men det var inte så länge sedan vi slog Malmö bort där med 2-1 och det var eget liksom så. Man... greppa det, det. om vi backar bandet lite så är du född i Frölunda och sen uppvuxen i Möndal. När var det Precis. du började hålla på blåvitt? Då? Um, det började på uh, största allvar med IFG 3-1-seger över Manchester United 93, blir det då va? lätt att säga det. Ja, tror jag det var. Och äh, den dagen där och då så blev det väl cementerat att det var just de två lagen som äh, ligger mig närmast om då hjärtat. Jesper Blomqvist stod i sin prime Precis, och, och sprang ifrån äh, Gary Pellister tror jag det var. Och, tror jag, ja, ni, ni har ju ingen... Ja, ja jag borde ha kommit. Hur gamla är ni, gammal? Jag äldste rummet för första gången i mitt liv. Det var sånt man. Det tror jag, han är född 86 den, den, to, oh, den, to, den tog det här och nu. Lyssna på han är bra på komplimang i alla fall. Värmetsen, får vi säga. Jag tänkte att vi skulle dra igång... Eh... Jag direkt? <laughs> jag, jag tänkte att vi skulle dra igång med det absolut bästa segmentet som den här podden har haft under de här 150 avsnitten som vi har sänt. Och det är ju faktiskt comeback som, nu. Det känns som 150 år ibland. För sant eller plast. Eftersom vi har en gäst och det var länge sedan vi hade det. Och du sa att du var en frekvent lyssnare av bb då och det även är då följer samtidigt plast att du brukar ha rätt på de här. Ja, jag sa att jag hade rätt på den förra. Så ja, jo, okej okay då. Jag kanske tog i det där. Nej, ja, jag tar det. Nu är det så här va? Att vi är i en tid där vi sakta men säkert kringlar nedåt i en mörk jävla spiral. Så är det att vara ifk support just nu. Och supporterna skriker då efter alla dessa underbara hemvändare som har tagit avstam från IFK Göteborg och mer gör eh, fina karriärer i de fina, stora, välbetalda ligorna. Jag kan bara flicka in det att alla ni som har stått och berättat hur jävla mycket ni älskar IFK Göteborg och att ni ska hem en gång i tiden och så vidare alltså fan, don't bother to, uh, att komma hem sen och glänsa liksom när, när karriären är slut eller någon jävla gång. För att det är mycket, mycket, mycket på grund av lovet som ni har era jävla miljoner på banken och kan man inte komma hem och betala tillbaka lite då när klubben är i det här läget då kan man fan stanna någon annanstans. Det är bara det. Ja. Mm. Så och då fortsätter vi med sant eller plast här då. <laughs> Stämningen äh, på topp. Ja, verkligen så här. Men då, jag kanske kan dra, dra igång lite bättre stämning då. Och då är det så här Mikael att jag kommer ställa tre påståenden till dig. Ett är sant. Två är plast. Yes. Och du, plast är, är falskt. falskt. Och du ska hitta vilket av de här tre som är det sanna påståendet och då är det också så här att det här har du ingen jävla aning om om du får välja mellan Sanna Broding och Sanna Nilsen, vem skulle du välja då? Sanna Nilsen är ju mer välskött så att säga <laughs> under sommaren 2016 spelade Hightam i en av sina sista matcher på gamla Ullevi en händelse som skulle stå i centrum var det som hände i halvtid Laget går in till sitt omklädningsrum och av misstag går Haitams nya Rolex i backen. Glaset spricker och normannen blir så vansinnig att han skäller ut allt och alla. Jörgen Lennartsson blir helt ställd och hela halvtidsvilan gick åt att hitta vem det var som fuckade Haitams Rolex. Påstående nummer två. Pontus Värmblom är ständigt i centrum. Kaxig, orädd, kaxig igen. Efter att ha fått en dålig recension i GP sa Stefan ren uppmuntrande till honom. Den där tidningen duger endast att torka sig röven med. Sagt och gjort Pontus sparade urklippet och valde sen vid ett bra tillfälle att stolt visa Biasmi hur hans avföring täckte. Det är numera trista betyget innan han spolade ner det. Och så har vi påstående nummer tre. Lasse Vibe. Dansken som blev svensk och älskad av en hel stad på väldigt kort tid. Han kom som kortklippt och lämnade som Rapunzel. Lasse gjorde sig också väldigt populär i laget. Efter att ha införskaffat sig sin första grill i Sverige upptäckte han att den inte blev riktigt lika varm som hemma i Danmark. Och svenska regler gör att man måste ha regulator som är begränsad. Lasse fixar då en massa regulatorer från Danmark, Europas mest land, och vips så var grillfesten ett faktum. Tobbe pratar än idag om krämen i sin nya grill. Ja, så var det så här att Haitams Rolex fuckades upp torkade Värnblom bajset på GP eller fixade Lasse massa regulatorer till spelarna Jag trodde du skulle ha hängt honom att grilla i vardagsrummet för so som... Så här under grillförbundet <laughs> Ja, precis Nej, jag skulle nog säga att det är C va Att Lasse Vibe fixade regulatorer från det killa landet Danmark Tror jag Får man grilla i vardagsrummet nu? Fråga. Gäller grillförbundet även inomhus? Fråga så bra Folk tar ju livet av andra Nu, nu kanske vi ger folk tips här mm. Som de inte borde få om de inte gillar Sina nära och dem. kära Men ett bra sätt att döda någon Är ju då att köpa en engångsgrill Vilket inte går att köpa nu då Alltså är safe Så tänder man bara den inomhus, ställer den på fötterna och allting Och så, så dör då av röken Vet Glimberg att det är grillförbudet här nu? Har han koll på det? Det är det. också mordförbud <laughs> ja, <exakt>. Frågan är <laughs> dock om Mikael vet Att han har fel det är nämligen så här att Haitam Aleshamis Rolex gick i backen en av hans sista matcher på Gamla Ullevi och det blev ett jävla liv då. Det var så här att han har tagit av sig klockan och lagt upp den på hyllan och när han kommer in och ska torka sig i pannan så åker den med ner i backen när han ska ta sin handduk. Och han vägrar än idag att erkänna att det var han som lade den där uppe. Men de körde liksom hela, alla 15 minuter gick åt till att liksom, tjej, hitta, hitta vems fel det var. Och sen så gick de ut och vannmatchen. Får man fråga, vad det är för rålek som går sönder när så ramlar nej? Det var väl glaset som ramlade mot... Inte eh, det är eh, jag, vet, jag vet inte det var en sån som man har köpt i Thailand men det kan på, ha varit det. en Norrbollek en, en norsk. Norsk. ja det kan ha varit så. en norsk Rolex var det ja, norsk. Norsk Rolex. tack för att du var med Vicky du är den första som har fel tror jag och därmed är jag ute ur tävlingen yes Badum Ja, vi har haft ganska trevligt en stund här. Jag tänkte vi skulle eh, såhär, fortsätta med lite ångest. Lite blåvit, mm. mm. klassisk ångest. Ja, du läste mina tankar där. Jag tänkte om, om det är så att vi låter lite för glada och, och, och käcka när vi snackar om matcherna nu så är det bara för att vi har ganska kul här. Nej, vi, vi, det känns som att vi, vi har det trevligt. Det är två killar i det här rummet som dricker alkohol. Jag är inte en av dem. Nej, det är fan med på tiden att du blir lite ren. Att jag inte dricker alkohol? Ja, jag, ja du tänker så ja. ja. Jag ville bara fråga vems fel det är egentligen? Men jag tänkte jag skulle Träna idag. Aha, jag, det har varit en på för god sommar för min kropp. Så ska du eller nu... jag upprepa frågan då? Patrik, det är ingen idé. <laughs> det, <laughs> det, är, det är över. Det är lite som när min lilla syster frågade mig om sina nya kläder när hon var liten och jag sa i, i, i, allt misskläder en ful. <clears throat> Mikael! Ja? Dina tankar efter Kalmar borta. Ja, alltså, nu har jag ju bara sett det från, från en så kallad simorvinkel vinkel eftersom jag var ute och snurrade någonstans i världen. Och eh, spontant eh, känner jag väl eh, det räcker med straffar nu kanske. Du, du menar att vi har fått mot oss lite mycket straffar det, sista tiden? Det känns eh, som, en, som en ganska spontan reaktion. Jag, jag läste en på Twitter och då var det många som eh, påpekar att de tycker då att domarna gör sin sämsta säsong på länge. Och, och om det är någon sorts varsjuka eller vad det kan vara, jag vet inte. Men vi har fått tre stycken väldigt billiga straffar mot oss nu här på två borta matcher. Alltså jag måste ju först då disclaima mig själv. För att jag såg de matchen som vi brukar säga på en riktigt taskig mobilstream. Vi var på Hollö utanför Smögen. Väldigt fin ö som jag rekommenderar. Fin ö. Mm. Och... Vi hade liksom i alla fall planerat detta så att vi skulle hinna med en båt som gick in till någon sorts pizzeria i Kungshamn där vi skulle kunna se matchen på en riktig tv i alla fall. Mm. Men på utsatt tid så kom det ingen båt. Då. Den var sen. Det var så det var där. Så då fick man se den på luren och ja, jag kan inte säga så mycket om liksom, det rent taktiska för det är svårt att se. Men återigen... Så är det ju ett blåvitt som sätter sig i den situationen att man är helt utlämnad till ett eller flera domarmisstag. Nu är det ju så Kalmar borta och blåvitt är inget topplag. Så, så här, det är inte, jag tycker inte att det är ett ramarskri för att man förlorar den matchen på ett domarmisstag. Men det är blåvitt som vi vill se ska inte vara utlämnade till om domaren en eller två eller tre mm. gånger får för sig och blåsa en straff som kanske inte är en straff på någon som helst skala. Och sen om man ska gå in och bedöma straffar i den här matchen så är det ju så att Jordi blir ju fälld i Kalmars straffanråde på ett sätt som, det, det är faktiskt, jag skulle, jag skulle säga att nivån av huruvida det, det är straff eller inte är Exakt samma på skalan kanske Och där blir det inte någon straff Och, och sen så rullar det på ja, Jag får väl hålla med, jag tycker samma sak alltså det, det är klart att det blir ju väldigt Det blir ju väldigt blåvitt av en Att sitta och, och tycka att vi får allting emot oss Och att matcher avgörs på, på Diverse domslut Men som sagt man ska inte måla fan på väggen På det viset utan vi sätter oss I en situation där Sen så finns, är det ju en fråga huruvida Sakor ska agera som han gör I, i den situationen Eller om det är straff eller inte och sen kan man ju alltid dra parallellen till, till situationen med Georgie där Som känns ganska, ganska Exakt som, som, som det de får straff för Och sen så Jag vet inte alltså. På det stora hela Jag, jag nördar så mycket allsvensk fotboll Och bara nu, nu försöker inte jag Skylla ifrån en förlust På det Men, men att, att man måste nu någonstans så här långt in i året ska lyfta det missnöjet som det känns som alla lagsupportrar har mot domarnivån. Det känns... Det känns kanske som om det är läge nu. På ett sätt så har du ju helt rätt. Och på ett annat sätt så är det så här... Man kommer ju alltid och sitter och diskutera domaren. Och man kan också diskutera Elsvenskan inte en så pass dålig serie så att vi har precis den domarnivå vi förtjäna och så vidare. Men om man zoomar in igen då och tittar på just den här situationen roligare gör det. Så, så tycker jag att det är så att våran spelare Sakor i det här läget han vet ju ändå att så här är det. Så att han ska liksom i det läget han kommer där då ska han inte ge domaren chansen att blåsa en straff utan han ska väl han följer ju med sin spelare utanför straffområdet helt okej okay att trycka till och dra lite, när den här vita linjen passeras så borde han ha tillräckligt mycket sinnesnärvaro för att känna att okej, okay, nu drar jag inte och sliter eller gör någonting eller några utfall utan nu står jag bara i vägen och springer med och täcker liksom för att han kan förmodligen kan inte göra mål därifrån, så att det är ju en rad dåliga beslut av olika personer och till slut så ligger bollen i nätet. Tyvärr. Nej, jag vet inte om jag håller med dig riktigt egentligen. För det han gör är att han följer Romario hela vägen in. Sen tror han att han ska kunna ta ett bryt. Han är ju inte så pass korkad att han väljer att chansa i det läget. Jag tror inte han är det. Jag tror att han är rätt säker på att han ska kunna lösa den brytningen. Nu gör han inte det. Det är en helt annan femma. Men jag tycker inte att han inte skulle försöka om man tror att han kan. Just där och då. Men i ett sånt läge, som är, det är ju väldigt nära ytterlinjen på straffområdet. Mm. Han behöver ju inte ta killshotten liksom. Utan han kan ju bara gå med, gå med, gå med. Och så till slut så hamnar bollen över kortlinjen. Man måste tyvärr då som försvarande spelare börja tänka så idag. För att vissa av rummarna de är så sugna på att ta den här <laughs> var-light-situationen mm, mm, mm. liksom. Men det det är ju också hårkliv i att börja skylla för mycket på domaren utan det är ju ett IFK Göteborg som inte är tillräckligt bra just nu och då kan man ju försöka hitta massa olika förklaringar till att det är så och är det är det taktiken det är fel på som vissa slaviskt skriker efter tillbaka till 4-4-2 någon sorts ny Jörgen Lennartson figur, är det så att den tränaren som är där inte har fått rätt spelare att jobba med. Och vad beror i så fall det på? Det är ju där vi hamnar. Och just nu så är vi i någon sorts jävla ingemansland vad det gäller Nej. vetskap. För det är väldigt få som vet saker och ting. Vi tar och bara, när vi ändå pratar om det här och verktyg och hit och dit och dit och, dit och ratten, så har det ju då pratats nu om att Mikael Ingbritzen ska åka tillbaka till Tromsö. Han kommer in mm. här nu äntligen på att spela lite allsvenska. Mm. Tar ett riktigt bra avslut i sista minuten som faktiskt... Tvingar Kalmars målvakt att göra en fin räddning. Nu är han, säger han att han är på väg tillbaka till Tromsø. Han kom i förra fönstret och lämnar i samma fönster. Vad fan har hänt? Där, Jocke. Det kan ju faktiskt också till och med vara så att det går så pass snabbt i den här världen att när vi pratar så är ingenting klart och när vi släpper podden så kan det vara old till och med. Det beror på hur många sådana här gindrinkar som Jocke hinner dricka innan vi har fått ut den här podden. Ökar eller minskar farten? med Jag tror att de minskar för du får feeling och vill gå på stan istället. Det var som hände Du är bara fuck this podd. Nu gör jag så jag vill. Jag har semester. Vad har du att säga om hela den här Ingrid soppan då, Jocke? Alltså det är ju väldigt svårt att säga någonting utan att säga för mycket i mm. sådana här lägen. Det är ju en värvning som uppenbarligen inte tränaren har gillat. Mm. Så, så mycket är självklart, för annars hade den här spelaren fått väldigt mycket mer chanser. Då, är det, då kan man ju se om det finns problem högre upp i hierarkin i sådana fall om det kommer spelare till truppen som, som, spe, som tränaren inte vill ha. Att man säljer tillbaka den till samma klubb det är, ju bara, det är ju nästan bara märkligt Det är väldigt sällan jag har sett sådana grejer Och huruvida det är en stor eller liten katastrof Det beror väl bara på hur mycket pengar vi får tillbaka Hur mycket vi förlorar på det Är det så att vi får tillbaka alla pengarna Plus eventuella sign oner och sånt där Har jag väldigt svårt att tro i och för sig Då är det bara en förlust i tid för om vi får tillbaka exakt samma pengar då har vi tappat ett halvår eh, investerade pengar som vi kunde lagt på någon annan spelare. Så, att även, så, så även om vi får det så... Ja, ni förstår vad jag menar. Ja, visst är det så. Och dessutom så är det väl också att den typen av värvningar som faktiskt kostar en, en slant oavsett hur stor den är eller hur liten den är det är inte tillfälle att, att göra den typen av värvningar nu. Och... Eh, jag vet, alltså det känns, det känns som om det fanns fler alternativ uppenbarligen tidigare i år. Och Att, att vi får lämna, mer eller mindre lämna tillbaka en spelare så efter det, det, det får man väl ändå se som ett, ett totalt misslyckande. Sen så, så vet jag inte riktigt, jag vet inte tillräckligt mycket om, om bakgrunden till värvningen Men det jag har klurat ut är väl mer eller mindre att han var väl inte direkt gjuten i startelvan i Troms heller så att han är väl det, det, uppenbarligen så är det någon form av chansning. Ja men det är ju det det är. och det är det som kanske då kan vara lite irriterande för stunden för jag tror att man måste dela upp det här. Det är inte ovanligt att ett fotbollslag köper en spelare, testar den och provar lite. Se på Sunderland när de köper David Moberg Karlsson eller se på Bristol när de köper Gustav Engvall men då är det just Sunderland och Bristol som kan det göra det i de, här, ja, i de här lägena men när vi är i ett läge där supporterna känner en så pass stor oro att de drar igång swish-kampanjer för att täcka de små hålen som finns, då kanske det inte är läge att faktiskt köpa till sig potentiell talang för att hoppas att man ska kunna utveckla den och sen inte göra det när man hade kunnat lägga de pengarna på något som är erfarenhet i just det här läget när man försöker göra en omstart. Att köpa något som inte har varit ordinarie men som tros spå en fin framtid i ett läge där man blöder och där man försöker dumpa alla typer av kostnader. Då tycker jag redan från början att det är märkligt och den här soppan blir än mer märklig när vi sen ska lämna tillbaka spelaren. Och precis som du säger Jocke så har jag väldigt svårt att se att vi ska få igen de pengarna. För han har fortfarande haft en allsvensk lön som har legat och tickat löpande utan att faktiskt genom utdelning till det. Han är en värvning som vi gör som vi någonstans får se som ja, en prestigevärvningen eftersom det är den vi faktiskt lägger pengar på. Och dessutom så tilldelas han garanterat, ja, det vet vi ju, en fin sign -on. Och det är klart att då hamnar vi i ett jävla jobbigt läge. Ja, om han, om han exempelvis hade tagit de pengarna som detta kostade och, och lagt för att, på att behålla vissa spelare så, som man kanske hade kunnat göra då. Och, och, och har kvar i truppen riktiga spetsspelare som gick till andra alltså ska jag till exempel nej jag vet inte nu är jag ute och spekulerar och svamlar mm. och det ska jag vara jävligt tydlig med men jag hoppas verkligen att det inte ligger en hel jävla djurkyrkogård begravd i den här värvningen för det hade varit <laughs> det hade ju bara varit liksom toppen på något jävla isberg i så fall och om det inte är så så ligger det ju världens största jävla millenniebugg någonstans i scoutingen. Och det är inte heller bra. Nej, ja, för jag, vill, jag, får, jag får absolut hålla med. Sen så vet jag att nu minns jag inte vem av er det var som var ute och, och, och ställde frågan, var, varför har inte Sultan ställt sig mot väggen i, i dessa frågor? Det kan ha varit jag. Det kan ha varit äh, Glimberg. Men och jag tvivlar inte på att de är kompetenta överhuvudtaget. Och jag har varit. Nu får jag väl säkert höra det efter detta Men jag har varit ganska obotlig Matsgren-supporter Jag har varit team ganska länge Och nu känner jag väl också så här att nu, när, nu, nu är frågan oundviklig För mer eller mindre alla kanske Men då tycker jag också att det är väldigt viktigt Att man ställer frågan Var i scoutingen går detta fel Jag minns också att Det var, det var väldigt tydligt uttalat Att man skulle ha spelare som kunde spela på fler positioner Och, och det är väl en, bara en liten liten aspekt av Ingebrigtsen värvningen är väl att han, han är väl väldigt enpositionerad Ja, han, framförallt i det här spelsystemet vi har nu så är han inte på någon position Exakt, lite så, och sen så vet jag att han, han sa väl i, innan att han har spelat en del wingback och, och så vidare i så men de attributen har väl inte existerat över, överhuvudtaget som jag har förstått det och då, då blir det ännu mer märkligt hur, hur helt plötsligt det enda riktiga köpet av en spelare vi gör landar i, landar i den typen av spelare. Och om man då ska vara och ha lite sans och balans och, och kliva kanske ut ett steg ur detta och titta på det, så det viktigaste i såna här situationer det är ju liksom återigen då, det är hur man kommunicerar saker, berättelser för oss. Alltså det är inte så att vi är i en situation där vi kan ha allting hemligt längre liksom. Det sitter hundratusen personer och är frustrerade och är förtvivlade undrar vad fan är det som händer? Och vi får inte veta någonting. Utan det ser bara ut som en jävla fars som spelas upp framför ögonen och det går inte speciellt bra. Så, så vi måste verkligen in med någon jävla person i klubben som, som vet hur man kommunicerar saker och sen så får ni berätta för när vi sitter här tre personer i ett, en svettig liten studio och, och, och, och dricker bärs och spekulerar, då blir, då blir det så här då, då, då liksom, då vänder man ut och in på sin jävla hjärna och försöker hitta liksom alla möjliga scenarion, om ni bara berättar för oss hur det ligger till istället så slipper vi alla jävla märkliga aggressioner typ ish. Kanske inte, kanske inte alla, men en, del, men en del. Du menar att det behöver inte födas massa tomma hemska rykten om folk bara får korten på bordet? Nej, för folk sitter på sociala medier med stora eller små konton och skriver spekulationer som sen plockas upp som sanningar och sen så tror alla att det är på ett visst sätt och då ska drevet gå åt det ena eller andra hållet liksom, beroende på någonting som de kanske bara gissade. Senaste exemplet var väl från igår när Pontus Värnblom sägs ha nekat Pauk på grund av att hans fruga inte trivs i stan. Det fanns ja. ingen Louis Vuitton-butik. Ja, det, det var det. Nina Värnblom nobbar Pauk. Var det. <laughs> det var hon själv som det. Ja. Ja. Ja, det är möjligt. Jag gillar att du vill ha öppenheten men som du säger, det berör ju verkligen så otroligt många människor och nu tar det här rätt nu men ni är rekordmånga som lyssnar på bb den här sommaren. Det är det enda som är kul. Ja, men det är också sant. Det är, det är liksom inget påhittat snack för oss här utan ni är rekordmånga som lyssnar över den här sommaren. Det är skitroligt. Ni är nästan tre gånger så många som ni är på Gamla Ullevi. Och då undrar jag för vanliga fall så brukar vi följa ganska bra med hur det går med säsongen, så många som ni som lyssnar. Men jag tror att det finns ett sånt enormt jävla intresse nu kring IF Göteborg och vad det är som händer. Och det är väldigt kul, för det innebär att folk verkligen bryr sig om klubben. Men då vill jag också poängtera, precis som du säger, att kommunicera då ut, för det är så många som undrar. Mm. Och om vi ska ta det någon helt annanstans, bara det här med kommunikationen då. Jag är verkligen en, en, en klassisk statistiknörd vad, vad det än handlar om. Om det, om det handlar om Spotify-spelningar eller om det handlar om måljordar eller hörnordslagna. Jag är en, jag älskar siffror. Jag är inte jättebra på just matematik och plussa ihop dem. Men när det står framför mig så har jag oftast ganska bra koll. Så att nu då vill jag bara flytta frågan en millimeter och prata om dem otroligt... Dåliga publiksiffrorna. Mm. Och då, som du sa, det är alltså tre gånger så många som lyssnar på BB-podd som är på Gamla Ullevi. Just den här sommaren är det så. Okej, okay. ja. då, då vill jag lyfta frågan då från, från mitt perspektiv. Vad hände med att marknadsföra matcherna? De personerna som, som, som landar på Gamla Ullevi, oavsett om det är en god fredagsmatch nu som nu på fredag. Eller om det är... Alltså om det är AIK hemma i någon guldmatch. Så undrar jag då, vad händer med att marknadsföra fotbollsmatcherna? För att den enda marknadsföringen som verkligen syns, det känns som den går till personer som redan är på väg till Ullevi. Och det är lite, det är någonting som jag har... Absolut. Alltså jag har tänkt på det förut men under det senaste halvåret eller denna säsongen rakt upp och ner så känns det som om det har gått från dåligt till katastrofalt. Och det är en fråga som behöver lyftas här och nu, lyftas här och nu för att jag tror inte man behöver vi behöver inte sitta här och understryka vikten av publikintäkter till en ekonomiskt blödande klubb i våra hjärtan. Nej men detta är ju någonting som vi också diskuterat tidigare precis som du säger att den marknadsföring som görs den når de som redan är förälsta och redan på väg till, till, till matchen man sitter och skickar information runt runt i ring och likar varandra saker och tycker att fan vad duktiga vi är. och sen så, så når det inte de som, som kanske egentligen borde ha den, de som är gränsfallen, de som, som ah, men jag gillar att gå på fotboll men ah, om jag får ett bra upplägg serverat på för mig i, i ansiktet då, då kanske jag slår till och detta är ju ytterligare en brist på den här kommunikationen som vi pratar om. Det finns folk som är utbildade och duktiga på att hitta detta. Hur når man utanför den innersta kretsen, den innersta ringen? Det finns folk som kan det. Anställ personer till detta. Eller konsulta, om det finns pengar. Ja, så tror jag på, på rak arm att det finns alltså, bara en sån sak som just social media. Det, det är ju lite så här, nu blir det lite hyllning till er och lite skämt till klubben som podden handlar om men, men det, är så här, det känns ju typ som om att ert Instagramkonto Instagram konto är, är en bättre kanal för IFK Göteborg än typ IFK Göteborgs och det är bara så här, det är någonting jag sysslar med, med vid sidan av och det känns lite så här att man skulle om jag hade en, en bok som var social media för dömmis så hade vi kunnat lyfta lyfta rätt många procent i det B och bara i en sån liten aspekt sen tror inte jag att fotbollsupportrar sitter i sitt Instagramflöde och bara han var gött, nu är det blåvitt mot Dalkurd på uh, 20 fredag och då ska vi gå på det utan det är liksom en det är bara en väldigt, väldigt liten aspekt av saker som hade kunnat göra så mycket bättre och sen så finns det garanterat blåvitt om det är någonting jag vet om den blåvita supporterskalan är att det, det är det regnar, fullkomligt ösregnar med eldsjälar i den blåvita sären och det måste ju gå att hitta folk som, som kan dra sitt strå till stacken och bara hjälpa till. Liksom. För, för att runda av den här grejen då, så, så brukar ju du Patrik ha, ha en sån käpphäst som du pratar om liksom att om man ska anställa en säljare så ska inte det se som en kostnad utan den, den man anställer ska dra in sin egen lön och kostnad. Plus det kan lite ha... till och även kan man väl tillämpa det på det här med marknadsföring och PR och hur man liksom når ut till folk det kallas för barmål-effekten, det. När en, anställd, ba när en anställd kostar mer än vad den genererar jag bara viker ut lite härifrån det här nu passa på att ta tillfälligt jakt jag knyter ihop säcken här om jag får äran Jocke en, den stora säcken med bajs ja, så då det, slänger den i containern. Det är så här nu nämligen pojkar va? Jag har inte lagt mig i den här debatten riktigt här även om jag tackar för då mm. det fina smickret för vårt Instagramkonto som nog egentligen Jocke ska ha credden för. Jag brukar inte få lägga upp bilder. När jag lägger upp en bild så brukar Jocke skriva ta ner den och sen skickar han en ny bild som jag ska lägga upp som är bättre då mm. än den bilden jag har upp. Det jag skulle komma till nu. Jag har det, lite i slutet. det är mest bara ny ny podd. Aja, men, tidigare, men det absolut. jag skulle komma till nu. är att det finns väldigt många, no offense nu här. då Det finns väldigt många som har väldigt mycket åsikter kring hur man ska göra med klubben. I den här beryktade kärnan som vi pratade om. Så har alla en åsikt om så här gör man från marknadsföra, så här gör man och så här gör man, så här gör man. Om alla kan hoppa över det en gång. Bara en gång i en timme. Och så går man in nu på IF Göteborg för nu på fredag så kostar det 99 spänn att gå på Gamla Ullevi. Så kan du inte den här gången bara lägga en hundralapp på bjuda med någon som inte har gått på länge eller som kanske aldrig har gått på blåvitt. Så kommer den få komma till arenan för det är precis som när man säljer vilka produkter som helst. Får personen prova produkten så tycker man ofta att den är ganska bra. Och här får man ett gyllene tillfälle att prova produkten till en jävligt billig peng. Sen handlar det inte om att man ska gå och vinna massa matcher. Och att den personen som går på Gamla Lullivis ska känna att wow vad kul det var att vinna. För det lär vi att med fan inte göra. Men man ska känna atmosfären och känna att det här var mycket roligare än att sitta och titta på en match på tv. Och nu tror du att du är liksom... Färdig med det jag här. Jag har knöt ihop säcken här så bra. Ja. Och nu, Jag knyter nu här, hör du inte det? Ja, Nej, men jag har en sak som jag vill prata om som, som kanske är lite tangerad, som touchade, som du säger, De är intresserade som, som har så mycket idéer och, och alla har sin take på det. Jag kallar det lite för falling down-effekten. Våra vänner på Expect vet ju om då, till exempel att det finns liksom ett tillfälle när folk spelar som man kallar för att man tiltar liksom. ja, just det. att nu har jag ändå förlorat så mycket så nu kan jag lika nu, nu kan, nu kan gärna gå överstyr och, och balla ur lite och någonstans där tycker jag eh, kanske nu att många annars initierade eh, och kunniga supportrar börjar hamna och det gör man i form av alltså man hamnar på en orimlig nivå i kritiken och man tycker egentligen att alla spelare som sitter på bänken, de måste in. Ja, ny. Ny spelare ska in. Det spelar ingen roll och det exemplifieras ganska tydligt av den här nya killen som gjorde dubbelt utkätt förra veckan som man kallar för Hasse. Mm. Al-Hassan. För han var ju med till Kalmar som nittonde man i truppen. Vilket jag tycker egentligen tyder på att här är en kille som är på väg in det är någon som man tror på han spelade ursätt förra veckan och debuterade där gjorde det bra och nu åker han redan med till Kalmar, jag, tycker, jag, jag ser en snabb process i detta mm. men då tycker folk att varför ska han åka med där för att se Småland, varför spelar inte han från start direkt och ursäkta mig om jag låter raljant nu det är faktiskt inte meningen ni står och skrattar jag, hör, jag har ju läst detta ja, ja han är, fyller 18 förra veckan. Han är, fyller 18. Han är så, så här, ny på jobbet. Han, han är från ett helt annat land och en helt annan kultur. Att man ändå då sitter och, och, och ger ganska hård kritik till tränaren för att han inte spelar honom en borta mot, mot Kalmar mot Rasmus Elm på mitt Det tycker jag. Det, det är så. Här, jag förstår att man bara vill se allt nytt på samma gång. Men, men det är inte så bra, liksom. Det, det hade ju också varit ganska respektlöst mot övriga i truppen om så bara. Hasse, ni så 18. Kom här och så bara. In med dig bara, så kör vi här. Vi har övat på grejer här nu i några månader och försökt sätta en spel i det. Men Hasse, vi tror på det. In och kör, bara, liksom. Nej, jag känner igen vad du säger. Jag, jag såg att det var, det var någon. Jag har och svängen en del där på det på det alltid blåvitt det svenska fansforumet. Och det var det. Jag minns att det var någon som skrev inne med hassan. In med hasse eller så måste alla avgå. Och då kände man lite så här ja eh, Zoomen in och ut Lite, Det är ju verkligen det man bara det, Vi pratade alltså om, om Oavsett hur duktig fotbollsspelare han är så är det, det, det, det finns en väldigt Viktig psykologisk Faktor i det också Och jag vet inte hur, hur många Som minns typ Marcus Sandberg När han blev helt inslängd I, i en hetluft från ingenstans Det är ju rätt sköra eh, Psyken, även fotbollsspelare Även om, när de är Vet, i, i, ung, i ung ålder liksom och då blir det så här fan det finns ju alltid en risk att typ knäcka en sån spelare. Eller om man tar ett exempel som passar väldigt bra här nu då. Sabba Låsson ja. som blev in, som, som är då alltså en ung kille från Afrika på tal om Kalmar borta men, men som blir det jag ska säga? Som blev inslängd i en bortamatch mot Kalmar borta mot Rasmus Elm. Startelvan var det. Ja och, och blir fullkomligt sönderkörd bara I, tre, i 45 minuter så då och, det är det 3-0 ja eller? och jag vet att eh, Jörgen sa väl efteråt att jag kunde ju inte byta han innan halvtid för då hade jag ju sänkt han totalt och sådär. Och, och det var, nej, men det var ju det, det det pratades ju om att det var den sämsta insatsen genom den blåvita historien där och då Folk, fast, fast det var ju ändå <laughs> kräm ju ändå på ganska bra morden <laughs> jo sen så kom jag jag vill Razak och tog över stafettpinnen med stolthet <laughs> ja, ja.